Və salat və salamə alə əşrafül anbiya və mərsəlin səyyidə və aləhi və məbəd. Sora rahimehullah buyurdu. Fəsil fi sünnəti Rasulillahi sallallahu əleyhi sonra şeyx rahimehullah Rasul sallallahu sünnətindən danışır, yəni yoluna. Və sünnə ərəb dilində yol deməyidi. Allah subhan siz sizdən qabaqçıların yolu ilə gedəcəksiniz yəni məyyən şeylərdə yolu ilə gedəcəksiniz oxşayacaq siz olaraq məsələn şirkdə, zətdə, aydındır və amma şəri mənada isə sünnə Rasul Sallallahu Aleyhi Və Sələm dediyi sözə etdiyi və ya iqrar etdiyi bir şeyə təsdiq etdiyi bir şeyə sünnə deyil məsələn Dedi, hansı ki məsələn, deyir ki, belə eləmək nə deyir, sünnədir. Etdi, dimi və lakin edir məsələn belə. Demək olar ki, o etdiyi əməl də, laf diməsələ, sünnədir. Və iqrar etdi, məsələn, biri görüb ki, görüb ki, Rəsul Səhələn, bir dənə sahabi belə elədi. Amma dinmədi ona, sustu. Bu, deməkdir ki, iqrar etdi bunun əməli. Çünki xəta olsaydı, deyərdik ki, belə olmaz və deyərdik. Xəta aləyəndə de Bir şeyinə də susanda iqrar o deməkdir ki, iqrar o deməli sünnə sayılır və sünnə ümumiyyətlə ə, İslamda ikinci təşriridir, yəni ikinci qaydadır, Qurandan sonra əsasdır və bu ikinci əsas tərtibdədir fəqədir, amma əməllə meydəli Qur'anla birdir, və tərtibdə ikincidir Amma o demək ki, sünnə tərtibdə ikincidir, sünnə zəifdir və ya məsələn, əməlləmi olmasa da olar, yox. Əməldə Qur'anla birdir. Və məsələn, fəqət Qur'anla biraz bir şey artıq var, məsələn sünnədə. Məsələn, Qur'an eşidən ki, kifayətləmək olur ki, birisi dən ki, mutavatirdir, səhiyyidir, şək yoxluğundan. Amma sünnədə isə iki şey həm şey eşləndə iki şey ehtiyac var. Ən birinci odur ki, o dediyi doğrudan eşidən, doğrudandır peyğəmbər salsın deyib yoxsa yox, onu dəyərləşdirmək. İkinci də sonra Quran kimi əməl etmək. Yəni Quranı eşidən kimi əməl elisən, amma fəqət sünnə də yoxlamaq lazımdır ki, həmişə bu so sözü peyğəmbər deyib yoxsa yox. Bu səhihdir, yoxsu yox. Ümumiyyətlə səhabələr vaxtında yoxlamırdılar sünnəni. Yəni, səhifdir, yoxsa zəifdir. Lakin, tabiindən ə vaxtda ki, çıxdılar, Qurandan yalan danışa bir məsələrdə, ayələr özlərinə ixtirə eləyib məsələrdə, başladılar sünnədən ixtirə eləməyə. Yəni, təmatı allatmaq üçün öz əqdəsinə və ya görə, cahillərini görə başladılar uydurmağa. Onda sələf dedi ki, eşidəndə dedi ki, kimdən eşidin sən? Başladılar, demək ki, kimdən eşidin? Səh, və sən kimdən üşüddün? Ondan sonra başladı, kimdən üşüddün, kimdən? Yəni bu sənəd elmi yalan başlayandan sonra əmrə gəldi. Yoxsa yox idi. Sabüləm vaxtında demirdilər ki, ya, müxarir rivayət edib və ya əslamlar da yox idi. Yəni soruşdurlar, sən kimdən üşüdün və ya? Kifayətlənədir, çünki Sabüləm adil idi. Sabüləmsa adil idi, onu görür. Lakin o oh, vaxt ki, yalan, cahillik, başladı, başladı başqa şeylər. O vaxt başladılar, deməli, sənədi sülhmə. Və ümumiyyətlə sünnə barədə Quranda çox dəylər ki, sünnə mühümliyinin olması. Və məsələn Allah Subhanahu Nisa surəsində <coughs> 113-cü ayda buyurur ki, "Və ənsəllahu kitab hikmə." Allah Subhanahu buyurur, "Bir sənə ə, kitab və hikmət naziri." Hikmət yəni sünnədir. <coughs> Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, elə vaxt gələcək, biri oturacaq döşəyinin üstündə bir əmir gələcək, mənə əmrləmən biri, yəni sünnədən. Deyəcək, biz bilmirik. Nə Quranda var, odur. La, onda bilin ki, mənə Quran verildə və onun mislində, onun mislində də biri verildi, yəni sünnə. Və təbii ki, rəsuslası işarə edir ki, olacaq vaxt sünnə qabulləməcəklər və ya sünnəyə şəhk Allah ki, rəsuslası bəyan ki, Sünnə mühümlüyü ki, Quran sünnəsiz mümkün deyil. Çünki Resulullah səhələ deyil ki, mənə Quran verildi kitab və onun mislində, yəni sünnə. Və sünnəsiz Quran mümkün deyil. Mümkün deyil, çünki Quran ümumən gəlir, ümumən, şərhi Allah s.ə.vələ həval edib, e, deməli, e, Peyğəmbər sallar sənə. Çünki Allah s.ə.vələ buyurur ki, biz sənə Quran nazil edirik və Biz sənə Kur'an nazil edir ki, bəyan ləyəsəm. Əgər Kur'an aydın olsaydı, bəyana ihtiyac olmazdı. Kifayətlərdi, biz Kur'an nazil edir ki, qutardır. Lakin değil, biz Kur'an nazil edirik, lakin bunun bəyanı sən eləməyəsəm. Açıqlamazsan sən. Şəpələ bir əyəl var ki, Kur'an-ı sənə nazil etmiş ki, insanlara nazilə olmanın əsləyəsəm. Hələ budur, hələ budur, hə. Hələ budur. Hə? Məsəyiz? � Lütfəyə nəsə mən nuzil eləyhim Nəhildir, də amıq Yaxşı, ümumiyyətlə, belə ayələr çoxdur Allah subhanətlə buyurur ki Mən ata ar-rasulə, fəqat ata Allah Kim Peyğəmbərə tabi olsa, Allah tabi olmuş kimdir Və s. və s. Allah subhanətlə buyurur ki Peyğəmbər havadan danışmır O danışıq da nədir? Vəhddir Və s. və s. Peyğəmbər sağlasan buyurur ki Əgər siz mənə sevirsinizsə Peyğəmbərə tabi olun Mən də sizi sevə və, və s. gəlir, bu ayda ilə, kifayət qədərdir və bir də Abdülbarın yanına biri gəlir, deyir ki, biz sünnə qəbul etmirik deyir ki, yaxşı, ömür, sulaq, yaxşı ki, gedirlər, oxuyurlar Quranı, görürlər ki, aydındır gəlirlər ki, ey bin bu nə deməkdir, bu nə deməkdir deyir ki, Abdülbar başlayır sünnədən cavab verməyən onsuz da sünnəyi kələyən qayıdır sünnəyə, məcburdur ya ağlına qayıtmalıdır ya da sünnənə, sünnəyə Ağlı qaytsa müsibət. Adın də elə çürük 14 dəsir. Heç nə. Bunun ağlı 14 dəsirdən də üstündür. Bir şey yoxdur ki, sünnə inkar edən zavatdı deyə. Və müəllif deyir ki, Rəhiməhullah bu sünnə Tufasirul Quran. Müəllif Rəhiməhullah sünnə məkanın məkanına xəbər verir dində. Deyir ki, Tufasirul Quran sünnə Quranı təfsir edir. Yani şey <gülüyor> <gülüyor> və təbiyinə və bəyan edir. Və tədullu aləyhi və təəbəru təsdiqləyir və həmçinin ondan danışır. Yəni sünnə ilə fikirləri, hər şeyi Qur'andandır. Və ümumiyyətlə müəllif burada rəhməhullah birinci deyir ki, sünnə tufəsirul Qur'an. Yəni Qur'anı təfsirlər sünnə. Həqiqətən də belədir. Və məsələn Allah Subhanahu təl buyurur ki, "Lillədin ahsanul Yunus suresi, 26-cı ayə. Onlar ki, ki yaxşı və gördülər, onların üçün yaxşılıq var və ondan da artıq yaşılıq burda cənnətdir. Balaki ondan artıq nədir? Peyğəmbər salsa, soçlarkansa, ondan artıq nədir? Dedi ki, Allahu Subhanahu cəmanlı tamaşa eləməy. Və görürsən burda sunna bəyan elədi, təfsir elədi o artıqı. Mənim cinim məsələn Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Vaydullahumma Kafirlərə gücük çatan qədər qüvvə hazırlıyım. Ənfa suresi 60-cı ayə. Soruşdular ki, ya Rasulullah, qüvvə nədir? Dedi ki, atmaq belə, nizan atmaq. Yəni, qüvvə yəni, bu cəhətdir ki, fiziski qüvvələr. Təbii ki, həmdə mənəvi daxildir bura. Və sonra məlifdir ki, bu, tu bayyunu. Yəni, Quran, sunnə, Quranı bəyanlıyır, açıqlayır. Və burada, yəni, ümumi şeylərdir, mücməl olan şeylərdir. Quran ümumə 95 faizi ümumən gəlib, mücməl. Yəni ümumi deyilir. Quran bəzi şeyləri çox az da o şəki şey açıqlayıb. Çox az şey açıqlayıb ki, deyib cavab o bələ. Açıqlayıb məsələn təvhiddə. Şirk məsələsini açıqlayıb. Axirət məsələsinin bəhsini açıqlayıb, çox görə ağlı həm, həm ağlı da müzakirələr edirlər Allah Subhanahu taala. Fiqhi məsələlərdən miras məsələsini açıqlayıb miras. Yəni, insan öləndən sonra onun malı necə bölünməlidir? Kişinin malı, ailəsində. Amma başqa şeylə açıqlamayıb. Və adı namazı açıqlamayıb, zəkatı açıqlamayıb, orucu açıqlamayıb. Deyilməyik, yoxdur Quranda. Fəqət əsas var, yəni işarə. Amma şəri, sallallahu aleyhi ve selləm, ona görə məsələn, götürək namazı. Allah s.v. buyurur, məsələn, Bəqələ suresi 43-cü ayə. Və qiymus sala, nam Tərcümə gətirmisiz? Bir də bir düz tərcümə gətirin. Məsələn, Allah Subhanahu taala buyurur: Namaz qılın. Vaqit demir necə? Nə vaq? Fatiha surəsini oxuyub rükuda bələ ilə təşəhüdü belə oxuyur. <coughs> Yoxdur. 2 rükat qıl, 4 rükat, 5 rükat və s. Yoxdur da daha sonu başqa əhkamlarla. Namazda o da əhkam var. Belələ şön nədir? Batil yalan şeylərində deyil. Yoxdur Quranda. Quran ümumən deyib ki, namaz qıl. Və deyib ki, Allah haqqı. Allah qutardı. Amma sünnə isə şey am <coughs> Amma sünnə isə bəyan edib necə qılmaq? Görürsən? Sünnə bəyan edib. Sən sünnəni qəbul etməsən necə namaz qılacaqsan? Əgər Quranla keçsən Hə? namaz necə qaladırsən ya gələk, ya sən gələk öz ağlından şeyləyəməlisən əgər sən ağ, ağlı qaldırsa mənə də ağlım var və mənə ağlım sən ağlından fərqlənir təbii ki sən ağlın başqa cür deyəcək mənə də ağlın başqa cür çünki ağıllar fərqlənir yaxşı mənim sənin sonra o birisinin ağlı var sonra o birisinin, sonra bu birisinin nə qədə müsələm var hə? bir milyarddan çox bir da ağl var Hələ də hər cür başqa cür fikirləşir. Onda olacaq nə? Kompot. Kompot olacaq. Din yox. Aydındır? Meşlik gələcəyi hərisi bir şey deyəcək. Biri donbala aşağı namaz qılacaq. Biri çıxacaq potoloka, oradan asacaq məndə namaz qılın. Biri isə başını buraxı divara. Deyəcək, mən namaz qılın. Heç nə deməyəcəksən. Dünkü mağlum belə dərk nə deyəsən? Əgər bu din ağla dərk eləsəydi, hər kəs ha. Mən başımı divara vuran, çünki Allah təala deyir namaz kıl. Demirəm necə? Deyirəm, mən ağlım belə dərkilə namaz kılma. Qusardı. Ah, oh, Allah Subhanahu təala peyğəmbər həvalə bunu peyğəmbərə. O səgə göstərəcək. Sən ağlın yox. O səgə göstərəcəyəndə namaz kılma. Ona görə məsələn Allah şey yoxdur ki, Allah Subhanahu təala keyfiyyətini tapşırır peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, lakin vaxtları Quran yoxdur 5 vaqit. Beş vaxt yoxdu Quranda oxudum, görmədim. Sən oxudun, görmədin. Sən. Səylimin var məyə. Sən də ərəbcə bilirsən. Ərəb dilinin üslublarını bilirsən. Həmçinin səninlə elmi şərqi elmim var. Əlbəttə sən bilməzsən. Nəyə ki bu namazın vaxtları, nə eşidirsən, tam bilməsin Quranda. Heç də. O sənə elə gələn ki, sənə elə gəlir ki, sən bilirsən onu, o da bilmirsən. Sənə elə gəlir. Çünki bir otursun, bilənlə Bir-iki də sualda təkəllər qoşalır ki, gedəməyir, aydındır. Lakin o ki, təkəbbürdür, özünü elə aparır ki, bu bilir, riya və s. O nədə gəlir ki, o bilirlər ki, heç nə bilməyir. Sür heç vaxt insan demək olmaz, o bilir. Mən bilirəm və təkəbbürlər ondan. Hər şey, nə qədər də bilsən, Allahdan çox bilməyir, məsəl yaxayir. Allah səndən də çox bilir. Rəsul sağa səndən də çox bilir, bilib və elmi hal-hazırda var. Ha? Məsələn, Quran, bəzilə deyək Quran 5 vaxt yoxdur, Quranda. Laf tutaq ki, Quranda yoxdur. O deməkdir ki, inkarləməsin 5 vaxtı. Laf tutaq ki, yoxdur, bələliyir. Var ha, tutaq ki, yoxdur. Məsələn, şalvar qeymək yoxdur, Quranda. On axıla, on Qurana yaxınlaşmaqla belə çıxır məntiq. Onda əgər şalvar geyilmək yoxsa, şalvar da geyilmək olmaz. Yaxşı, nə üçün şalvar geysən? Quranda yoxdur. Deyir an, yox, Quranda var. Var, lakin sən başa üçünmürsən. Sənə gəlir, yoxdur. Onu görəm, məsələn, bəzilədir ki, Quranda, laq tutaq, belə eləyək, yoxdur. Sünnədə var. Bilən, İslam Qurandı. Sünnə var. Ə, sünnə bəyan eləyib biz 5 vaxt Lakin qura, namazın 5 vaxtı Sünnədə ehtiyacı yoxdur Hələ adları kifayətdə ərəb dili Ərəb dindən namazın 5 vaxtının Fərz olmasına dəlil getirmək olar Nə Quran, nə də Sünnə Ərəb dilindən Hələ namazın adları Dəlildir ki, namaz 5 vaxtdır Çünki məsələ Sürb namazı Neçin sürb namazı dedin Sübə məğrib namazı deyə bilərsən, deyinə də məğrib namazı, deyəsən, yox. Çünki məğrib vaxtı ayrıdır, süb vaxtı ayrı. Namazın adları vaxtla götürülüb, o vaxtın adıla. Məsələn, bax, süb namazı, o vaxtın adıdır, o vaxt, vaxt süb deyilir, o vaxtdan. Bu namaza da deyiblər, bab, bu namaza adını veriblər, deyiblər, hə, sənə adın sübdir. Sonra gəlir işraq, o vaxtın adıdır. O vaxtı edilən namazı deyiblər işraq, sonra gəlir duha, o vaxtı edilən namazı deyiblər duha, sonra gəlir zöhr, o vaxtı görə deyiblər ona zöhr, sonra gəlir əsr, vaxtın adı, sonra gəlir məğrib, sonra gəlir işa, sonra gəlir qiyam-ul-leyb və ya təhəccüd, o vaxtın adıdır hamısı. Namazın adları dəlil dolan vaxtlarına. Laf tutaq, Quran yoxdur. Ay sən hər şeyi Quranda istəsən olsun, yoxdur Quranda çox şey. Quranda yoxdur çox şey. Laç biri sənə deyə bilər ki, ha, bəs o ayəyə onda sənin fikrin müxalifdir. Bəs həqiqət Allahu Taala deyir, Quran hər şeyi bəyan edir. kulli şey. Quran hər şeyi bəyan edir. Bəli, bəyan edir, şərh eləmir. Demək olar hər şeyin əsli var Quranda, kökü. Amma demək olmaz ki, Quran hər şeyi bəyan Qur'an hər şeyi kökün bəyənliyib, əsli var, ancaq şərhi, necəliyi, keyfiyyəti və s. Yox daxı, elə deyil. Və məsələn, Allah subhanətələ, 5 Quran vaxt Quranda da var, İsra suresi, məsələn İsra suresi, 78-ci ayə. Baxı bir dana. İsra suresi 78-ci ayə. Allah Subhanahu olun. Gün ortadan gecənin qaranlığına dək ha. namaz gör. Gün ortadan gecənin qaranlığına dək, hə. Süb namazını da gör. Hə. Çünki süb namazı müşahidə olunur. Ha, hə, burada Allah Subhanahu taala günorta şey yoxdur ki, burada zövlə əsri namazı daxildir. Və gecənin ney ne, necə? Qaranlığına. Gecənin qaranlığınca da deməli məğriblə işə daxildir. Burada dörd yer var. Birinci ötəsim ötəsin oxu. Günorta, axşam və gecə namazlarını. Ha, hə, burada 4 namaz, girib 5-inciyi sonra deyir. Deyir və, ayədlər, və sonra ayətlər, süb namaz edir Ərəb dili bilən Quran Ərəbcə gəli baxın Ərəbcə Ərəb dili bilən bilir ki, burada söhbət 4 namaz, 5 namazdan gedir lakin tərcümə tərcümədə olabilsin bilən, tərcümə oxuyur gün ortadan gecəyən qaranlığına dək namaz qol hə, tərcümə yəni o keyfiyyəti vermir o keyfiyyəti amma ərəbcə oxuyan, ərəb dili bilən ərəb dilini bilən başarır, çünki burada 5 namazdan söhbət gelir lakin laf tutaq ki ərəb dilində bilməyəsən baxmaq lazımdır bu ayəni Peyğəmbər sallallarına necə təfsir edib çünki biz müəllif dedi ki Qur Peyğəmbər təfsir edəndi Qur'an-ı yaxşı, baxaq bu ayə təfsir necə edib təfsir edib ki, deyib ki, ba zür, əsir, məğrib, işa, süb. Şerh elədi. Təfsir elədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və sائرə. Yəni bu cür ayələr ümumiyyətlə çoxdur. Məsələn və ya zəkat ayəsi. Allah Subhanahu taala buyurur ki, zəkat ver. Hə-hə, tez, tez zəkat fard Zəkat ver axı hə? xarici dən fikirləri kimi deyəsən indi zəkat verməlisən o saat. Sən deyəsən diyan görək. Zəkat birinci vermək üçün vaxt lazımdır. Sonra şərt lazımdır. Şərtdə o şərtlər olmasa siz zəkat eləyə axı. Həmişə cihad ayələridə bu cürdü. O ayələrik əmr edir cihad elə, bu cürdü. Şərtləri var. Aydındır? Vaxtı var. O şərtlər yerini yetəndən sonra sən eləyə bilərsən. Həm siz zəkat da. Mən indi çıxardım bir dən cimdən ta ki, bu aya oxudum. Zəkat ver hə. Çıxardım bu aya görə çıxardım pul versən zəkat adlanacaq. Yox. Zəkat adlanmacaq. Sənin əməlin sədaqə adlanacaq. Zəkat necə adlanmır şərhət? Çünki sən şərhət, şərh göstərib nə vaxt şəriətlə dediyi kimi eləsən onda zəkat adlanacaq. Həmçinin cihad da nə vaxt şəriət dedi ki, beləsən cihad adlanacaq. Yoxsa döyüşdür. Necə ki zəka. Zəkat tutar məm, Allah təala deyir ki, əmrlidir ki zəkatdır Çıxar mədim, mən pul versəm zəkat adlanmıcaq, çünki zəkatın şərti var. Gələk birinci bir il tam ola, sonra gələk ikinci, gələk nisab, miqdar ola. Miqdar ola ki, 85 qram qızıl və ya o miqdarında pul. O miqdar olmasa tutaq ki, 80 qramdırsa sənə zəkat düşmür, sənə fərzdə öl, sənə verdiyində zəkat adlanmıcaq. Həmçəcə cihad da. Cihad əgər o şərtlər, yoxsa sənə tüyün cihad adlanmıcaq. Nəyədir? Gül qoy yağına, vəzətkinə. Var, indi isə cihad yoxdur, bir, necə aydındır məsələ. Şəh Albani, rəxminallaha buyurur. Nəcə cihad yoxdur. Var döyüş, fitnə, müsəlmənlər arasında fitnə. Fitnəli döyüşdə, o lazımdır, külzad qoymaq yağına. Aydındır. Var, fitnədir, müsəlmənlər arasındadır, kafirlər və səbəbdir. Əslində, müsəlmənlər bir-birilə qırılır. Və fitnədir, Allah Subhanahu kömək eləsin bu səfmanlara. Bu fitnədən qurtarsın. Sonra ıı, deməli <coughs> müəllif Resul sallallahu yolun mühümliyini danışır. Ümumiyyətlə biz dediyinə şahid edirik. Siz yazınıb ailələrlə Nisal sonra 80-ci aya Allah Subhanahu buyurur ki, "Mən yutul Resul faqat ata Allah." Ki peyğəmbər xas təbə olsa, tə Allah təbə olmuş kimidir. Sura Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki: "Və məni təqib edən resul fəxuzu bə məni hakumanu fəntəu." Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib onu götürün, nə isə çəkinib çəkilin. Hər şey suresi 7-ci ayə. Başqa ayədə Allah Subhanahu ta'ala buyurur: "Yəhsilə və rasuluhu fəqad dallə təlalə mübina." Kim Allah'a və Rasuluna ası olsa, bir də nə zəlalətə düşməyə Allah'a ası olmaq deyil, Rasuluna da ası olmaq olmaz. Yəni o dediləni qəbul etməyə Allah ki, "Kim Allah'a və Rasuluna ası olsa, O, artıq açıq ayadının zəlalətdədir, zəlalətə düşmüşdür. Əxsab surəsi 36-cı ayə. Ona görə, ə, deməli, bu ayələr hamısı 36-ı, 36 Bu ayələr hamısı göstərir ki, yəni sünnə, rəsul sahəsinin yolu götürmək vacibdir və Qur'an, xüsusən Qur'anı şərh edilmək sünnələ lazımdır. Yoxsa, necə Allah s.ə.v. zəlalətdir. Çünki Allah s.ə.v. dedi ki, kim Allaha və Rasulullah ası olsa bir də asri Allaha o kifayət deyil həmçinin Rasulullah ası olsun yenə yəni, zəraitdə düşə bilərsən və sonra burada müəllif buyurur ki rəximəxillə bihə kəzəliq sonra müəllif ümumi məsələyə gəlir deyir ki nə Allah Rasul da vəsv edib Allahı Allah necə vəsv edib səyyəd istər də səyyəd istərdə və mərifət əhli, yəni hədis əhli, əhli mütəxəssislər hədis elmində onu qəbul ediblərsə, vacibdir iman getirmək. Fikir və el Allah bu cümlələrdə nə deyir? Deyir ki, çünki qabaq ayələri gətirirdi əsvai və sifətdə, Allah s.ə.və sifətləri, indi sünnəyə gətirib. Deyib ki, sünnədədədə gəlib və lakin sünnədədə gəlib səyyəd sünnədə, səyyid və biz söhbət edəndə səhih hədislərdən söhbət edirik. Məqsədimiz səhih hədislərdən təbə olmaq və s. səhih istədikdə biz zəif uydurmadan söyürük. Bəz nə, nədir, ha? də inkar edir. Nə ha, belə hədisdə uydurma hədis gətirirdim, mən necə hədis qəbul O biz sənə deyir ki, qəbullama, o uydurmanı Biz onu deyirik özümüz. Zəifini də qəbullama. Biz onu deyirik. Amma səhih odmə deyir, sən səhihə uydurmağı bəhanə gətirib səhihə də, də qəbul etmə. O demə deyir. Sən qəbul uydurmanı. Biz də onu deyirik. Səhihə qəbul etmə. Bunlar ki, səhihə qəbul et. Və müəllif görnə deyir gözəl cümlədə. Deyir ki, Allah nə də rasul Allah Allah vəsfiləsə səhəd istərdə. Və o səhəd istəri qəbul etsələr mənərifət əhli, yəni hədis əhli. Və təbiqi bir şey olanda mütəxəssisin yanına girmək lazımdır. Məsələn, maşın xarab olanda diş həkimin yanına gəlsən? Diş həkimin yanına gəlsən maşına heç nə olmaz. Aydındır? Aydıl olmaz heç nə. Gərək kimin yanına getsə, maşın ki, maşını təmirləyir. Və maşını təmirləyənlə də, bax, bu lazımdır, harasıdır. Təkərdir, ha, təkər ustasının yanına girmək lazımdır. Motordur, motor ustasının yanına girmək lazımdır. Benzini benzin, benzin ustasının yanına girmək Benzin tökməyə. Aydındır, elm də belədir. Yəni, sən əgər hədis istəyirsən, öyrənmək istəyir, hədis halinin yanına girmək lazımdır. Hansılar ki, baxıb, Səhiy vəsaiq məsələlərində. Benzin düzdükdə, ödə 95 var, 93. Alimlərdə fərqlərləyən axı. O 76. Aydınləyib. Gəlmək lazımdır, hansıları yana? 76-ın yana yox, 95. Əyalar növünə. Yəni, baxmaq lazımdır, filan alimlər, mütəxəssislər, bu hədis barədə nə deyirlər? Başda yəni, lorlu ki, aydın olsun, aydınləyib. Ənsı, adım sallam var, başa düşmü danışanda da elə başa şükürlər ki, sən nəsə məqsədlə naşıssın, nəsə İslam düşmələsən və ya belə cihad inkarlıysan zat, aydındır, özdən qeyrətli göstərilər ki, bunlar din düzdür, ağlayan canı yanandılar, biz də canı yanandı öyledik Biz can yananlıq eləyəndə onlar yox idi, əslənə dində. Aydındır, haradaydı, Allah bilir. Biz canı yananlıq eləyəndə, indi bizi bəyənmirlər, uşaq-uşaq, neysə. Deməli, müəllif deyil ki, rəhiməlullah Nə Allahu və səli peyğəmbər səhsə səhih hədislərdə və o səhih hədislər qəbul edib məarifət ehli, yəni mütəxəssislər vacibdir iman gətirməyə. Vacibdir iman gətirmək. Həqiqətən müsəlman belə olmalıdır. Müsəlman abab özün çox bilən, özün canını yalan göstərən yox. <coughs> Həm də canını İslam üçün. Və bizim can yananlar onlardan da çoxdur. Can yanıb ki belə sözləri deyirik və vaxtımızı kəsib Allah yolunda dəvət eləyirik və bəyən eləyirik. Aydındır, canlı məsələsində imza lazım idi, əslən. Və lakin onlar ki, özlərinə can gəl, yandırır, onlar hələ gəlir. Aydındır, çox ki, cahildir. Cahildir, kəli şeylər danışır, hələ adamlarla durub oturur. Bilə, mərifət əhli, hələ adamlarla durub oturmaz axıq. Aydındır, Deməli, müəllif necə ki, məsələn, deyirsən ki, yaxşı peyğəmbər sallallahu əleyhissələm Allahı vəsf edib. Bəli, məsələn elə Allahın isim və sifətləri var ki, peyğəmbər salsan vəsf edib onu. Quranda gəlmir. Məsələn Şafi. Allahu subhanahu adı kimi. Sifəti kimi. Əş-Şafi. Rasul sallallahu əleyhissələm sünnə deyib. Məsələn peyğəmbər salsan bu ki, vəşfi əntaş-şafi. Şəfavəl ənta sensə şəfa verən. ayında yox ya yeah. şəfi la şefa illa şefauk şefa-e elmaz ancaq sən verməs, ver, verməsən verməsən və ya məsələn məsələn Quranda gəlir və ya məsələn rəbb rəbb aydındır rəbb ayrıca gəlməyib quranda təkcə vəsfilə gəlir həmişə amma məsələn şunlar gəlir deyir ki amma rükuda Rəbbimizi əzəmətlindirin Rəbbimizi Və ya, məsələn, başqa ədisi gəlir ki, misvaq var edək Misvaq Ağzı Təmizləyir və Rəbbinizi razı salır O quldan Çünki İslam təmiz deyir axı Təmiz quldan Allah razı olur Çikilidən yox O quldan kəmişə yaxşı, iyi gəlir, onlar Allah razıdır Pisi gələndir və Allah razı olmaz Allah razılığı qazanmaq üçün gərək həmçinin təmiz olasan və söhbət də gedir ağızdan Aydındır Müsəlman O şəfii o, o alimin adıdır Deyək üçün, o şafiidir o ki, şəfiyyə. o şafiidir O şafiidir o Amma şafiidir, son yaxşıdır demək abduşşafii amma, amma o şafiidir o, şafiidir o, şafi şəfiyyə və şafi fərqdir Ə, sonra deməli, ə, lakin müəllif, Rahim Oğlanın heç gördüyü, ikinə şərt qoyur. Birinci gereksiz, ikinci gereksiz, məlifət əhlindən, əhlindən götürəcən hədisi. Məlifə, kimsə ondan, bundan götürür, təbii ki, azacəy, azacəy xüsusən ki, əgər mütəxəssislərlə götürməsə, mütəxəssislərlə. Və ə, sonra müəllifdir ki, əgər bu cür olsa, vacibdir iman gətirməyik əl burada sünnə mühümliyyini danışır, necə ki, oldu sana, aydınlayır. Və sonra başlayır, fasıl, fi əhədis-i sifət. İndi başlayır, sifət Allahın, ta Allahın sifətlərə var hədislərdən. Və birinci deyir ki, hədis-ül-əvvəl, fi isbəti nüzuli ilə səməi d Allah subhanət hala dünyanın səmasının nazil olmağı, hədislərin ispatı və ya hədislərin olması da ispatı, ümumiyyətlə bu əməli ispatı Allah subhanət hala dünyanın səmasının nazil olmağının ispatı <Gülüyor> Götürük bunu, yoxsa qalsın o bir sələk dərsdərə? Başqa dərs bu qədər var, kitab ələn bu Başqa kitab yoxdur götürək bir dəfə bunu, dambatlarçı götürək. Obusla qalsın. Yaxşı. <coughs> Deməli deyir ki, Məllif Rəhməhullah isbat nuzulillahi ila sema'i dunya. Allah Subhanahu taala dünya səmasına nazil olma isbatı. Və burada Məllif Rəhməhullah eee Buhari, Müslimin riwayatını gətirir. Deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurub ki, Rəbbin, Rəbbimiz səma, hər gecə səm, dünyanın səmasına nazır olur o vaxt ki, gecənin üçdə biri qalır <coughs> o vaxt ki, gecənin üçdə biri qalır və deyir, nazor deyir kim mənə dua eləsə, qabur eləyəcəm duasını kim məndən bir şey istəsə, onu verəcəm kim məndən bağışlanmağın istəsə, bağışlanmağın onu bağışlayıcəm bu, bu ədis səhiqdir Hətta mutavat edir. Yəni, çox yoluna gəlib. Və hədisdə göstərir ki, Allah s.ə. Dünyanın samasına nazir olur. Və bizə, müsəlman ümumiyyətlə mümin insan bunu işləndə gəlir, nə iləməlidir? Təsdiq eləməlidir. Bəli, Allah s.ə. dünyanın samasına nazir olur. E, gecənin üçdə biri, axır üçdə birində və hədisdə ki, hər gecə, bu hər gecə olur hər gecə və həmsin deyir ki o vaxt ki, üçdə biri qalır axrıncı üçdə biri və həmsin deyir ki hədis bəyənliyir ki, Allah-u Teala nə qəbul edir o vaxtı qəbul oqdur, ona görə gecə namazları, fənz namazlarından sonra ənəfsən namazdır gecə namazları və təməli bu hədisdə nələr var bəziləri bu hədisi fıradıblar bəziləri deyiblər ki bu hədis uydurmadı qəbul etməklər bəziləri də bəziləri eşidəndə görürsən haa səndimə bularmış yaxşı bəziləri və bəziləri deyib ki yox Biz qəbul edirik, çünki mutavatirdir, çox yolla gəlib bayədəyiz. Və lakin, nasır olunur, Allah deyir, bəs Allahın əmridir. Allahın əmri nasır olur, gecəmişdə bir. Və bəzilərlə, yox, ah, mən tapdım. Deyib ki, bəs Allah tanan rəhmətidir. Və bəzilərlə deyib ki, yox, harçında danışsır. Bəs mələklərdir, nasırullahın. Fikir verin. Ağıl, ağla keçəndən sonra rəhmət oldu. Mələk oldu, birə də nə oldu? Əmir oldu. Ağla keçəndən sonra. Deməli, da şey yoxdur ki, batildir. Çünki Allahın əmirinə qalsa, Allah s.w. əmri daiməndir, əbədidir. Daiməndir. Yəni, bir də əmir gecəni üç dömürə nazır olmur. Elə çıxı ki, əmir bir də gecəni üç dömürə olur. Allah s.w. əmri daiməndir. Daimə, hər vaxt. Ənsa bir vaxta xüsuslaşdırılmayıb Əmir. Allah Subhanahu varəyu ki, Yuda surəsi 38-ci ilə səma ilə ərd, səma 5-ci ayə. Həmsinə Hud surəsi 123-cü ayə. ilə yurca ol amru kullu. Vəs ayə ikmay eləm. Yəni əmir bir dənə gecənin şöhrə nazil olmaqı. Amma ola ki deyirlər rəhmat, rəhmət, rəhmət də həmsinə. Əgər e, rəhmat gecənin şöhrə nazil olsa ostar nə oldu? Daima Allah təala rəhmət kərsə etdiyinə. Yoxsa hər şey dağılar. Allah s.ə.q. rəhmətindəndir hər şey Bir cəhək, işte bir cəhək, üç də bilindir Rəhmət daimadır Aydındır Allah s.ə.q. buyurur ki Və və bikum min nəmətin Fə min Allah Nəhl S.ə.q. 3-cü ayə Yəni, nə olur Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. nə olur sizə? O, Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. Nə olur hər dəqiqə Neymətdir, rəhmətdir Çünki neymət rəhmətinin əsəridir. Allah talan neym neymətləri rəhmətindən irələ gəlib. Rəhmətindən gəlib neymət. Və demək ki, gecə üçdə biri rəhmət o da batıldır. Amma demək ki, mələklərdir. O təbii ki, o da batıldır. Nə üçün? Çünki necə yəni, mələk nazor deyir ki, kim mənə dua eləsə, mən o duasını qabulləyəcəm kimi məndən bağışlanmağı istəsək, mən onu bağışlayacaq mələk belə şey deyər ə? mələk onu göstərər ki, mələk də batılıdır demək səhib budur ki, demək ki, Allah sp. aladır və lakin demək olmaz necə necə Allah tala nazır olur onda əlşi necə boş qalır Və onda istivası necə oldu? Onda hərəkət eləyir, onda nazul olmaq yeni hadisədir, yeni hadisə də hadis özü olandan sonra ola bilər, demələn Allaha əvvəli olur, fikirlərdün Yəni, hərəkət eləmək hadisədir və hadisə də özü hadisə olandan olur. Yəni, olandan olur hərəkət. Deməli, Allah özü əvvəli olur, deməli. Bəlkə, bu cür şübhələrlə Allah subhanətlərə gecənin üçdə biri nazir olmağına inkar olunur. Və lakin, təbii ki, bunlar hamısın nədən ibarət olub? Qiyas iliblən məxluqla. Allahı müqayisə eləyiblər məxluqla deyiblər ki, məxluq əgər mən burada oturmuşamsa ora getirəm bura boş qalır. Bizim məxluqun fikrinin ağlına görə, məntiqinə görə belədir. Ola ki, sual çıxır ortaya Allahdır, belə mi? şey yoxdur ki, bu cür fikirlər hamısı qiyasdan gedib. Baxmayaraq, inkarlayanlar deyiblər, qiyas yoxdur. Qiyası inkarlayıblər. Amma özləri qiyas ediblər. <gülüyor> Özləri başlayaq qiyasliblər. Deyək ki, qiyas yoxdur. Harınız qiyasda Allah müqayisə edib məxluqa qiyaslib inkar nə sifətləri. Birinci demək lazımdır ki, Allah Subhanahu sifətləri qardaş, Bizim sifətləri kimi deyil. Fərq var. Biz fəqat isbat elə. İsbat elə, bəli, Allah Subhanahu taala hər şey istiva Və ispat elə ki, Allah s.ə.qə gecenin üçdə biri nazil olur dünyanın səmasına. Və əzləyə deyiblər ki, həh, necə nazil olur? Deməli, Allah s.ə.qə daima dünyanın səmasındadır. Çünki bu dünya güneş ki, fırlanmı, deməli, daima üçdə bir olur dünyada. Elə de, gecenin üçdə biri daima olur dünyada. Deməli, və s.ə.və s.ə. şübhələr kimi, vələ ki, bularımız ağıldı felsefə, belə yanaşma olmaz. Yəni, o, bizə görədir. Bizə görə, hə? Və lakin, Allah subhanətləri sifətləri bizim sifətlər kimidir. Olar ki, belə deyiblər, Allah subhanətləri sifətlənir, bizim sifətləri kimi eləyib, inkişar eləyiblərdir. Bu, qiyas düzgün deyil. Bizim sifət, bizə görə hələdir. Amma Allahə görə də hələdir, sual çıxır ortaya. Hələdir? Təbii ki, yox. Çünki Allah s.ə.vələ sifətləri bizim sifətləri kimi deyil Onun mislində işinə yoxdur Qoyş edib görür Bəli o, əlşə istiva edib Bəli O, gecənin üçdə biri nazir olur Qutardı Lakin necə, necə, əlşə onda boşalır Və ya daimə səmadı da yox O, düzgün deyil demək Allah s.ə.vələ deyib Fəhəmbər də belə deyib İspat eləmək lazım qutardı Çünki müsəlman sözünün mənası budur Müslüman odur ki, təslim olan, elə bir ki, bir dənə adam düşəndə, məsələn, bir dənə qoşun müharibə gedir, əsir düşümsən, əlavə qaldırırsan belə, təslim olsan, olan nə dilə eləyirsən və ya məcburlər səni və ya əsirsən və qul da Allah qarşısında belədir, ələrin qaldırı, Müslüman məlasıdır, yəni təslim olan, Allah nə deyib, onu rəsuli, gərək təslim olasan. Deməyə sən necə, nə deyirsən və s. Allahın sifətlərini məxluqun sifətlərinə müqayisə edib, Allahın sifətlərini inkar və s. Aydındır? Və bu sifətlərdə belədir. Və bu hadisə üçün göstərir ki, birinci ki, Allah səmadadır. Çünki hadisə deyir nazil olur. Nazil olmaq da nədir? Yuxarıdan aşağıdır. Həmçinin ə, ə, Allah Subhanahu taala danışğın isbatı çünki deyir, qoyur, danışır. Həmçinin, Allah s.w. kəraməti ki, deyir ki, kim məndən istəsə verərəm və kim məndən bağışlanmaq istəsə onu bağışlayarəm və həmçinin Allah s.w. feyli sifətləri var zatıq o feyli çünki e, ixtiyar öz ixtiyar ilə düşür, ixtiyar sifətləri feyli sifətlərdir, aynındır və s. və s. müəllif bu sifəti ispatın sünnədən gətirir və sonra buyurur ki, fərəh sifəti Allah s.w. ispatı Allah s.h. fərəhlənməyi Lakin bu qalsın, inşallah gələn dərsimizə